Geopod Norge. Alt om geocaching. Ja, Hoffer starter med en podcast om geocaching. Geocaching er jo utrolig gøy. Og selv så synes jo både meg og deg Rene, at podcasting det er også ganske gøy. Så det å kunne ta i bruk begge delene det er bare helt topp. Vår misjon med podcasten vil være å få aktivitet i hele Norge er geocaching. Så vi ønsker få mest så mange som mulig inn på podcasten. Vi ønsker ha litt ifra både nord og sør. Og Irene, kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv? Det kan jeg gjøre. Jeg kaller meg Bjorn som casher. Jeg bor i Vestby i Akershus. Og jeg kersjer jo en del her, samt at jeg er mye i Oslo, og jeg tidligere har tidligere også budd i Oslo, og følgelig kersjer mye der. Jeg vippet jo begge to millennium kersjer i høst, Jonny, jeg og du. Jeg vippet akkurat 3000, og du tog 2000. Jeg krev en del utlegg, både i Akershus og Oslo, og dere kommer ifra, som er Hovden i Setsdal. Og når det gjelder uh, meg, uh, Jonny, Jonny Justvik, og G-cash-nevnet mitt er Jonny Penger. Jeg har uh, holdt til på Lund i over 6 år, i Kessensan, hvor jeg trives veldig godt. Jeg har bodd der hele livet, og her har jeg tatt de fleste cash'ene også. Selv om jeg liker å reise litt rundt, men som ofte så blir det lokalt og uh, rundt i Norge. Litt over til Danmark også som sagt så har jeg jo 2000 casher, som har tatt ikke verdens, men jeg er fornøyd med det jeg har, jeg har lagt ut noen casher i det området der bor og ikke så veldig innom TV også, men jeg får jo begynne med det etter vi har noen planer der også og vi har det ene, vi casher jo også en del i sammen vi treffes både her og der og da tar vi som oftest frem mobil og tar noen opptak til podcasten vår og Irene, hvordan kan de kontakt med oss? Vi har opprettet en mail som heter geopodnorge at gmail.com Og så er vi på Facebook som GeopodNorge Den oppmoder med folk til å bruke Som sagt, ris og ros, alt av tilbakemeldinger er veldig bra Det är også sånn att Facebook-statusen vill bli oppdatert ettersom med har konkurrenser kanske vi plutselig dukker opp det vart i nærheten nokon og den vil på en måte følle podkasten vår og vise litt att med dere på meg. Det er bare én en ting enda si. Happy, Happy crashing.